Teatru Național Radiofonic pentru Copii Curte străjim noi aici, frate Cornici. Vreți, Nicar Marcușene? Curte domnească, ce mai Da, eu zic că și voi e vodul. Păi despre Măria sa. Ce să mai vorbim? Bărbat mare mai. Ai văzut ce căciul are? <hăhă>, cu pană. <hăh>, tocmai. Da. Da, ce-i drept. Și sub căciul are ceva. Capu. <laughs> Mi-e bine, dar da, ce cap! Cu capul ăsta lui au gândit multe Da, da, așa este De, de șase ani mai, nu mai strânge nici bir pentru riga ce lunguresc Și asta se simte? Bună bun înțeles, păi ce, are și omul acu după ce bea apă Ce mai, la noi, la cetățuia, toți îl pomenesc da, parcă la noi, la chilii, altfel. Ia-te, ce cine Ia. vine. Nu l-am mai văzut cam de mult pe la curte. B l au fi chemat Maria Vodul Posadei. Scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Domnia sa, capitanul Ion Alexandruiu. Da, da, să poftesc. Poftitare! Maria ta, ai porucit să mă înfăticezi. Te-am rugat și-îndruiule nu e totul. Adevărat, doamne, și îți mulțumesc pentru vorba cea bună, dar pentru noștea și rugămintea voivodului e tot poruncă. Așa că ia că-n-ți. Ce-s, ces. Capitane, unde la și spunem ce-ți mai facă? Călăreții și înțeles cai. Bine, Maria ta. Și unii și ceilalți se bucură că vine toamna și se coc strugurii. Călăreții înțeleg, dar... Păi se bucură și ei, gândind cu capul lor că zăbovind călăreții prin podgori. Eu pe dâns și de obitoace prin grajdul <laughs> tai nu de ovăz. <laughs> Istiți ca ei, n-am ce zice. Pe potriva stăpânilor. Ei, ei. și îndrăiule, și șendroiule, mult mi-ar place să mai stau de vorbă cu domnia ta în asemenea chip, dar vezi că, uneori, asta nu e cu putința. Din păcate. Maria ta, trebuie să înțeleg că, că s-a întâmplat ceva, ceva rău, vreau să spun. Încă nu, dar nu știu, zeu, dacă unii dintre călăreții tăi vor mai apuca să guste vinul cel lung. după câte-i am strunit și-am ostenit toată vara, li s-ar cuveni măcar atâta răsplată. Dar, dacă asta nu e cu putință și trebuie să moară, știu și eu atâta lucru. Că vorbații cei vrednici de numele ăsta nu mor decât odată. Hmm. Că nu mai frico, fricoși și mor de câte ori se înfricoșează. Asta așa este. He, atunci, dacă așa este, rășmașul n-are decât să poftească. Dar mi teamă că el n-a mai stat să aștepte poftirea domniei tale și a și pornit asupra Cine? Tătarul? Riga unguresc? Riga... Marele Cancelar al Regelui, Repozitul Bisericii Albense, Marele Preceptor al Ordinului Ospitalierilor, Iluștri slujitori ai Bisericii Apostolice, ilustri bărbați, cavaleri și cons, vrednici apărători ai coroanei Maghiare, vă ascult. Cancelarul regelui Sire nu își poate permite să vorbească înainte de a fi vorbit suveranul său. Totuși... Dacă majestatea voastră stăruie în Augusta-i gratitudine de a nu lua cel din tăi cuvântul... Stării. Atunci fiem îngăduit să acord această cinste cinstiților slujitori ai bisericii. Prea bine! Marele preceptor al ordinului ospitalierilor Roagă și astăzi, așa cum a rugat întotdeauna până acum pe cel atotputernic Să reverse asupra majestății voastre toată înțelepciunea și tot harul Cavalerii ordinului... Ce vor? Cetatea, cetatea severinului pe care marinimia voastră ne-a dăruit-o Pe care Basarab valahul și-a însușit-o Cetatea să poată intra în stăpânirea noastră legitimă. Așadar, ce vor cavalerii Ordinului? Pace sau război? Război, sire. Marle, cancelari să consemneze. Repozitul Bisericii benze. Umilii slujitori ai Bisericii, cărora am cinstea să le fiu păstor sufletesc, mult ar voi să primească. Tributul pe care de șase ani Basarab nu-l mai plătește. Îmi tocmai, sire. Deci război. Război. nobil, conte de Zolio. Nu mă îndoiesc că și dumneata conte... Sire, vă solicit de pe acum grația dacă mă veți vedea încurcându-mă în cuvinte. Eu sunt oștean. <laughs> Înseleg. Ți mai la mână spada decât verbul. Chiar <laughs> Acum nu ai rostit nicio tiradă. Doar un singur cuvânt. Știu. Știu, sire, și cu toate acestea, mi-e foarte greu. Să-i deprindă spada... Cavalere! În tot regatul maghiar nu mai trăiește nimeni din cei care m-au acuzat vreodată de frică. Scuze. Conte! Iertați-mă, sire. Vorbește. Majestate, eu sunt pentru pace. O, o, oh, oh, oh. <laughs> iată un lucru ciudat. În vreme ce slujitorii bisericii vor războiul, oștenii, unii dintre ei, doresc pacea. Asta fiindcă, până la urmă, ei du greul războiului. Ceilalți coleg doar roadele. Dar Gloria? Gloria Ea a murit pentru Corana maghiară. E cea mai fierbinte dorința mea. Atunci, război! Marele cancelar să consemneze. Cinți slujitori Bisericii Apostolice, ilustri bărbați, cavaleri și cons, vrednici apărători ai coroanei. după cum am hotărât in unanimitate, pornim astăzi către ținuturile de miază zi pentru a perepține credința suzeranului nostru, basara balahului. Maria ta, iartă-mă că drăznesc. Spune-și îndroiule. Vestea asta e adevărată? E, din păcate. Nu e scornită, vreau să zic de cine știe ce minte. las ori prea fierbântată. Mi-a trimis-o printr-un călăreț chiar capitanul Cristea de la cetatea Severinului. Mm -hmm. Oșteanul a omorât cinci cai ca să mi-o aducă în cea mai mare gravă. Și lui Cristea cine i-a dat-o? Despotul Sârbesc, Liubomir, prietenul meu. Știi, șîndroiule, ce înseamnă în graiul lui Ljubomir? Dragoste de pace ce Radule, ce s-a întâmplat? sa, doamna Iartă-mă, doamne și stăpâne Doamnă, Iertați-mă Știu, știu obiceiul dintotdeauna al curții Că nu mi-e îngăduit mie o femeie să vină aici în odaia de sfat și de taină dar... Te ascult, doamne, te ascult Iartă-mă, iertați-mă, dar sunt întâmplări în fața cărora unele obiceiuri Rimeștește-te, numai... doamne, și spune-mi, spune-le limpede Craiul se Craiul Carol Robert vine cu mulțime mare de oaste. Ieri a pornit, adică trebuia să pornească negreșit din cetatea de la Buda Întâiul popas e la Severin Ce voiești să faci? E, să mă gândesc, doamnă Să te gândești? Da. Când craiul amenință cu foc și moarte țara păi, Tocmai de aceea trebuie să mă gândesc bine, cum să-l întâmpin Poți altfel decât cu pace și supunere? Cu pace, da, cu supunere mi mai greu Dar de ce, doamnă și stăpâne, de ce? Nu sunt oare mai de preț viețile atâtor oameni și starea bună a urmașilor decât bucata aceea de pământ care este cetatea Severinului? He, he, he, greu de spus. A făcut-o craiul Danie cavalerilor Ioaniți. Fiind îngăduitor și lasă lor, ca să dobândești prietenia lui și pacea la hotarul țării. N-am dreptate, capitane. fie miertat. -mi eu cumpănesc mai greu asemenea lucruri, mai cu seamă când ele nu mi se par tocmai limpezi. Dar ce poate fi nedeslușit în cele ce am spus? De pildă, de ce craiul Carol nu le-a făcut danie cavalerilor acelora cetatea Budei, ori alta așezare din cuprinsul țării lui? Cetatea Budei? Glumești nici vorbă. Nu cutez, stită doamna. Și mai apoi, iată, nici unul sunt tocmai duminit. Ce caută cavalerii Ioanițu ori ospitalieri, cum vreți să le spui, tocmai aici? Nu știu. Grija lor de vreo trei veacuri este paza Sfântului mormânt de a păgărilor Aici în cetatea Severinului ce morminte au destrăjuit și împotriva cui? Mormintele bunilor noștri, bă, păi acestea fi credințate, doamnă, că le-am putea păzi noi cu mult, cu mult mai bine. Așadar, gândiți să vă bateți. Voi câțiva cu dita mai oastea îmbrăcate în oțel și zale. Plângea din aurul la Laurențiu și îmi spunea că până la 1 o să fiți... E... Până la 1 Prejetați. Atunci mai pot nădejdui e, Nu, nu, nu Pentru viețile noastre pregetăm, doamnă Duhovnicul domniei tale crimează cam ușor pentru de altora Ne încrâncenează gândul Gând. da, Gândul Gândul căriga, ce-și zice creștin și milostiv și-ar putea împlini într-adevăr amenințarea de a semăna focul și moartea pe tot cuprinsul țării Ceea ce nici tătarii cei păgânde mult n-au mai făcut e, gândul ăsta, zic, ne îndeamnă să pregetăm și să chipzuim ce să facem și ce să-i spunem să-i preschimbăm în bunăvoință în mânia Doamne și stăpâne, ești mare și ești bun Ești mare prin nemăsurata bunătate mai ales Fii binecuvântat cu bine, Vă doamne. las cu bine, cu bine. Doamnă Să nu gândești cu păcat și îndroile mi capul prea răvășit, Maria ta, ca să mă pot învinui de un gând anume Ivirea doamnei Margit aici și rugămintea ei Da, înțeles, e femeie Și soție, și mamă Și războiul înseamnă de multe ori pentru o femeie moartea bărbatului ori moartea feciorului cum să nu fie ea fricoșată de grozavia lui. Îți mulțumesc, capitane, pentru înțelegere. Ei, Maria ta, capul ăsta al mieu înțelege el unele, dar altele, iată, nu poate să le priceapă de fel. Adică? De unde a aflat atât de degrabă popa ăsta și vestea războiului? Via de stăinuit-o, doamne Margita. De unde... Pater Laurențiu, e din ordinul călugărilor dominican, de o lege cu cavalerii din cetatea Branului. Hmm? Așadar... Așadar, cuvioșii cavaler din coasta noastră știau de războiul acesta încă înainte ca Riga cel să-l fi pornit. Înainte ca Riga să se fi pus în fruntea oștirilor. Așa se pare. Cum e cu putință asta fără ca însuși Riga să-i fi vestit? Adevărat, asta nu e cu putință. Și dacă însuși Riga i-a vestit... De ce a făcut-o? Ca să fie întâmpinat cu mare fală la Brană în cetate? Hm, poate și de aceea. Trufie a făcut întotdeauna casă bună cu palatele crailor. Eh, poate și de aceea. Dar nu cumva și cu gândul de-a-nscăuna aici, la câmpul lung, un alt comite teuton, poate tot la Orențiu, în locul celui stins acum 30 de ani? Și în droiule... Ai brați de oștean și minte de mare căpetenie. Mă bucur că ți-o pot spune. Maria ta... Dacă judecată domniei tale se dovedește fără greșe, atunci se cheamă că am deslușit o taină de cea mai mare însemnătate. Drumul vrăjmașului. În tocmai drumul lui de la Severin spre casă. Să ne folosim cu pricepere de ceea ce am aflat. Ne vom strădui, Maria ta. Ne vom strădui în așa fel... Încât și urmașii urmașilor rigăi să-și plângă cu lacrimi amare strămoșul nesăbuit. A, ah, capitane, stăpânește-ți fierbințea la sângele. Iată, dar... Asta duce cu sine mânia și mânia-n deopște n-are înțelepciune. Știi bine asta, nu? Drept aceea, înainte de a trage paloșul, zic încă o dată să chipzuim, să vedem dacă nu cumva ne l putem face pe vrășmași prieten. Doamne Să ne îndeplinim astfel cea din tei dorință a inimii și la făcută doamnei Să trimitem craiului solie legiuite de pace Cum? Mai ne dăjduiești așa? Ne cu un cuvânt bun și cu șapte mii de mărci de argint Să o crotesc de moarte tot atâtea mii de vieți Găsesc că prețul Nu e scump Aș voi să cred și eu una ca asta, dar iartă mă nu pot. Mă tem, mă tem de o steneală zadarnică. Cu bine, Maria Ta. Cu bine, Capitane. Radule. Aici sunt, Doamne. se Țievelineanța, deșteptat? Adineor. A, diacul patraola e la curte? Este, închilie chilie, celului. lui. Să poftească, la Minei, cu toate cele de trebuință scrierii. Prea bine, Maria A, și încă ceva. Ascult, doamne, domnia sa comisul să gătească de drum lungul doi ca cei mai buni pe care i -are. și în sfârșit rogute deschide ferestrele să mai mrocoresc obrazul și sufletul. Un negociatoric că Riga cel Ungurească a bala. Asta nu e bine, nu? Dar oare chiar așa o fi? Ei, ceva trebuie că e. Capitanul Șendroiu a venit azi de cu zor la curte. Șendroiu? Adică să se gândească domnul întâi la bătaie? Nu e bine? De bună seama? Cât ar fi izbânda de mare, tot cu moarte să plătește. așa e, dar tot vremea de pace e mai scumpă. Și mai cu priință, și meșteșugarului, și neguțătorului, și țăranului. Da, bun înțeles, pace fără a supriuie. Negreșit. Că atunci mai bine lupta.. nu? Da. Așa este, așa este... Cât ar fi izbânda de mare, tot cum moarte se plătește. Și tot vremea de pace mai scumpă, așa este. Și atunci, dacă așa este... Început, îți trimit cuvânt de pace și de bunăvoință. Mai apoi, îndrăznesc să-ți spun, ca mai vârstnic, că niciodată în lume, de pe urma vrajbei semănate, nu s-a ales rod bun. Ne-ai călcat hotarul cu gând rău, numai pentru a fi pe placul sfinților cavaleri. Care n-au nimic ca sfânt, Întoarce toștile și vină ca un prieten, Și atunci te vom întâmpina tot așa. Altminterea, crede-mă, Te-a zvârli într-o mare, mare primeștie. Figura luminoasă pe care o arborezi, aceeași ca în ziua în care l-am pluit pe de un S-a <gătări> părea că a mai câștigat-o victorie. Suntem tot mai aproape de obținerea ei. Așa. <gătări> o solie valahă de pace a sosit de la Câmpul Lumb și solicită să fie primită de majestatea voastră. Oh, interesant. E și Basaram? Din păcate... Da, oricum, oricum, faptul rămână la fel de încurajator. Mai ales pentru cei care la început ostilităților manifestau cartener. Prea nobilul conte de Zolio se mai află în preajma noastră? Totdeauna alături de majestatea voastră. Totdeauna gata să vă slujesc sincer. Foarte bine, foarte bine. Rămâi în continuare aici și-ți promit un spectacol interesant. Voi fi numai ochi și urechi, sire. Solia balahă poate să poftească. Eu, capitanul de oaste Ion al lui Hristea, Ban al cetății Severinului... Cetatea noastră, vai, vai, vai, Și eu, patraolea, sunt Ilie Diac al purții domnești de la Câmpul Uncă. În numele și din porunca lui Basara Boevod, aducem, majestății voastre, cuvânt de pace și de bunăvoință. Răvașul împuternicirii l-am pus în mâna nobilului cancelar, iar în fața voastră, sire, ne plecăm după cuviință. Mă rog, pentru început... Vă primesc omajul deși se pare nu respectă pentru totul legile protocolului. Și în continuare sunt gata să vă ascult. În numele și din porunca... Da, scurs, scurs, scurt vă rog. Timpul nu măsurat și pe noi, de fapt, nu ne interesează acum decât un singur lucru. Ce vrea domnul vostru, pace sau război? Pace, sire. Pace zici? Atunci de ce nu mi se supune? Voievodul nostru nu se supune decât legilor țării și datinilor ei. Răspunsul merită a fi reținut. Legilor țării? Cărei țării? Țării lui, firește, țării românești. O, o, o, așa înțelege el supunerea. În vorbe numai? Iar în realitate, permițându-și fel de fel de acțiuni ofensatoare? Iertare, iertare, Sire, dar nu prea înțeleg la ce vă gândiți. Nu înțelegi? Am să-ți explic exact. Vă mulțumesc. Cum pot numi altfel decât acțiune ofensatoare ocuparea cetății Severinului, cetate pe care eu am făcut-o, Danie, cavalerilor Ioaniț? Sire, fie-mi îngăduit, cred că la mijloc e o neînțelegere. Noi n-am ocupat cetatea Severinului. Dar cine? Anul tătar? Noi am venit aici. Din voia severinenilor, sire, și nu alt minte. Voia lor? <gândești> de când își îngăduie ei să aibă o voință? Gândesc că de când s-au născut. Cu atât mai rău pentru dinșii! O să-i fac să înțeleagă acum, poate cam brutal, că deasupra voinței lor este o singură voință. A mea, să-ți nu e rău pentru majestatea majestate apostolică. Cetatea Sererinului rămâne în paza cinstiților cavalerioaniți, de astăzi și până la capătul lumii. Până la capătul lumii? Data este cam incertă. Actul n-are deci nicio valabilitate juridică. Majestate, e inutil să mai insistați. Totuși, socotind că viețile oamenilor români și maghiari sunt cu mult mai scumpe, voievodul nostru își îngăduie să rupă din sărăcia lui șapte mii de mărci de argint pe care să le verse îndată în visteria regală. În sfârșit, o propunere care merită a fi luată în seamă... Crezi, într-adevăr? Măcar ca o dovadă de bunăvoință, sire. Mm. E o dovadă de săbiciune și frică. Dacă majestatea voastră e încredințată... Voivodul vostru are memoria cam slabă. Mă rog, poate e de vilă și vârsta. Aceste șapte de mărți trebuiau plătite încă acum șase ani. Și în fiecare an de atunci plătite iară. Pentru? Pentru ocrotirea pe care coroana maghiară o acordă varatilor. O crotire de a cui? A evident. Această ocrotire a asigurat-o oștenii noștri, sire, și încă destul de bine, se pare. De tot atâția ani nu ne-au mai călcat. Așa? Vă credeți de acum între atât de puternici ca să refuzat suveranitatea coroanei? Și chiar să mă înfruntați? Noi voim pace, sire. Pace în căminele, pe câmpurile și în munții noștri. Atunci mergeți la casele voastre și vedeți-vă de învedernicirele zilnice. Iar voivodului vostru... Ce să-i spunem? spuneți spuneți că acolo, în munții lui, el nu e decât păstorul oilor mele. Și dacă nu mi s-o supune de plin, am să-l scot de barbă. Din orice văgăună să ascunde. Sire, iertați-mă că intervin. Refuzați mâna prietenească ce vi se întinde? Conte, eu nu dau mâna cu slugile mele. Domnule Cancela, Vă ascult, Sire. Solia poate să plece. De ce, diacule? De cântecul fete, ăstea. Și deja jalea lui, să știi. Dar mă gândesc mai ales la solia noastră nesocotită și m-amărăs pentru urmările ei. Ce ne-a stat în putință, am făcut. Așa e. Cu toate astea, cea din tâi se cheamă că n-am câștigat-o, Na, e drept. Dar orice oștean știe că cea din urmă hotărăște soarta războiului. Și... Nădăjduiești, capitane, mai nădăjduiești după ce ai văzut toată oasta și puterea vrăjmașului. Cred, diacule! Stai! Ce vrei să faci? Opos! Opos! Opos! Opos! E cea din urmă așezare până la apa Oltului. Ce? Trebuie să-i spun și starostelui de-aici, porunca voivodului. Ia să că se apropie! Da. Plecăciune, capitane! Plecăciune, capitane! Plecăciune, cinstite diacole! Bine v-am găsit. găsit, oameni! v Deși vestea pe care vă aducem numai de bine nu e. Am aflat-o, capitane! Am aflat-o ieri încă! Am auzit! Am auzit. Și mult ne-am întristat! Dar tot noi ne-am zis că destule s-au apătut asupra neprin prin veac. Și până la urmă am răzbit! Așa. Bine v a gândit, oameni buni! Să o la. asta. o ca slăvitului nostru, voivod, este să vă trageți numai decât spre codru, cu toate merindele și bucatele, așa. cu toate vitele și nutresurile, da. să nu lăsați nimica vrăjmașului. Da. Chiar așa ne-am gândit și noi, capitarii. O să-i lăsăm! A, o să-i lăsăm! E? Când da. o să-i lăsăm! Am fapt de și fântânele cu o travă! Așa să-l faceți, oameni buni, să mai muiați puterea și fala lui Riga, cel unguresc, -ajungă să ajungă să-și mănânce ca ursul de subunghi. O, așa, a, de subunghi așa, până la urmă, tot noi om și ne mă întoarce aici cu voivodul nostru cu izbândă de plină. O îmbirui! Trească, să Mă oștene, N-a fost cumva prea puternică făgăduia la domniei tale? Acum sunt încredințat că cea din urmă bătălie noi o vom câștiga. Noi, diacul, auzi. Bizuindu-ne pe ce? Ne-a ascultat pe oamenii și pe starosele lor, vorbind și strigând. Au vorbit și au strigat asemenea tuturor celorlalți din celelalte sate și târguri pe care le-am străbătut, de la Severin și Filiaș până aici. Și asemenea poruni și domnești. Și asta înseamnă că gândul lor a fost tot una cu gândul voievodului. Înseamnă că inima lor a bătut la fel cu inima lui. Eu sunt oștean vechi, diacule, de aceea știu. Când gândul voievodului e tot una cu gândul țării, țara aceea nu poate fi supusă. Dacă-și apa oltului. Mergi cu mine. Cum asta? Domnia ta nu vi la lung. să te alături oștii celei mari? Nu. Din porunca mării sale rămân în codri de pe aici să mai retez din când în când câte un dinte de al balaurului. Pentru mine războiul a și început. Atunci rămâi cu bine, capitan. Mordorie, să, înapoi, să, să fie rătăcit, adică drumul, Inapoi. nu se poate, îl știu doar. Ăsta-i. Da, așa pustiu. Merg și tot merg de atâtea ceasuri și țipenie. Ce să se fi întâmplat? <gânt> O fi vreun capitan, Hristia, și prin părțile astea. O fi. Și dacă o avea și el aceleași porunci, Riga, Carol, o să-și cam lase oasele pe aici. Ceea ce nu m-ar prea durea să spun drept. <laughs> e, dar dacă ei să-mi le las, eu, asta, în schimb, m-ar supăra și încă foarte tare. Iaca, stau! Sau nu puteți, cumva? Nu puteți! fată frumoasă! Da, de unde știi că sunt frumoasă? După cât de bine mi-ai ochit inima. <coughs> <coughs> Noroc cu zalele! <coughs> Îți arde de că lugărașule. E, dar de care ești? De-ai noștri ori papistaș? Sunt de al tău, fetico. Ai, nu, râde, nu, râde ca a doua tău, geată, nu mai greșești. <coughs> Spun drept, fată dragă. nu ți nici papistaș, nici măcar călugăr. Sunt ea la curtea Voievodului. Mm, așa să fie? Uite. Uite aici un răvaș cu pecete Tiii, da ce ochi mândri ai mm. Nu vrei să citești în sufletul meu Cum citești în răvașul ăsta <gri> Diece, diece Văd că nu te pierzi cu firea <gri> e, Tot e bine Înseamnă că ești de ai noștri Ai spune cu ce te pot ajuta Cu o vorbă bună Și cu o căutătură mai blândă Dacă se mm. poate Poate S-ar putea și asta, dar după luptă Ai să mai vii prin loviștea nu e greșit N-ai să uiți? A doua zi chiar am să Și tot aici. Nu, nu, nu aici. Să vii la tata și la mama. Diac spre încenat. Cu bine! Văstă frumoasă! Cu bine! Ce zăbucită pe pantalon? L-am îndrumat, cu cuvios lugări, pe drumul cel bun. Ia ta, iartă-mă că ți-aduc aminte Te iert, și Ți-am spus de ună solia asta e o Ai spus. Și am avut dreptate? Să zicem, pe jumătate Și nici atât Pe jumătate? Care-i jumătatea dacă nu-i cu supărare pe care o putem să o coti Mulțumirea noastră că am făcut totul ca să păzim de moarte la praznică de, de vieți A, Mă rog Să știi, Ioane, că asta înseamnă mult Cu cugetul în păcat, altfel te bați când îți vine rândul dar uh -huh. zic că, până la urmă, tot la bătaie ajungem. Tot, da. Câte vreme noi vom ajunge la ea întăriți cu brațul și cu inima, mașul va fi pe deplin istovit, mai ales cu inima. Pe de o parte fiindcă solia noastră la îndemnat să ne bănuiască de slăbiciune, pe de alta parte fiindcă oamenii locului și oșterii capitanului Cristea vor să-i drămâiască puterile peste măsura răbdării lui. Cu toate astea mă tem că Riga și a și ajuns la apaoltului. A ajuns, poate, dar cum a ajuns? Cu câtă din fala cu care a pornit din cetate, de la Buddha? Dacă e așa, atunci se cheamă că Hristia a făcut treabă bună. <gânt> mă tem, dragul meu, să nu fi făcut chiar prea bună și asta să rădâmne pe crai să pordească pe oltul în sus către casă. Cum, acum ai voi? Ai voie așadar să vină în coace? Acum da. Fiindcă acum am încredințarea că am putea dobândi biruința nu numai pentru noi, ci mai ales pentru aceia care vor veni după noi. Oh! Dacă știi. ști, dacă a ști că din partea tătarului n-am de ce mă teme Chiar că de la hotarul hanului n-ai nicio știre? Încă nu Parcă se dusese care vantă acolo, un oștean, un neguțător, un popă nu e, știu. Din toate câte puțin, Brat de oștean, minte de neguțător și grai moale de popă Mă rog, și nu s-a întors? E, din păcate Să-i se fi întâmplat ceva? Nu știu, dar nu voi să cred E unul care nu se pierde cu firea cu una, cu două, așa că să nu ne pierdem nici noi și să chipzim mai departe, bătrânește. Ce loc să alegem, cum să vă rânduim, pentru ca să ne întâmpinăm, oaspetele, după cuvință. Aveți vreun gând? Chiar mai multe. Acum, când știm și drumul craiului și câți ștene are... Câți mai are. Adevărat? Acum... Zic eu, ne putem face de socotelile, fără teamă de-a da greș. E, e, ce n-ar da să știe despre noi câte știm noi despre dânsul? <laughs> da, e drept. <laughs> Sirem. Ce s-a mai întâmplat, domnule cancelar? Astăzi încă nimic, nimic rău. Dar ziua abia a început, nu? Da, sire. În sfârșit, ce dorești? Contele Zolio vă solicită o audiență în particular. În particular? Întocmai. Hm. <sus> Și mai spui că nu s-a întâmplat nimic rău. <sus> Contele doar pentru asta vine, sunt sigur. Dacă majestatea voastră nu dorește... Ah, nu, nu, nu. Nu sunt încântat de perspectiva acestei vizite, dar nici nu vreau să o evit. Prea bine, sire. Contele de Zolio! Majestate, vă mulțumesc pentru audiență. Ia loc, conte. Și, presupunând că-mi înțelegi nedumerirea, spunem pricina acestei matinare vizite. Te ascult. Majestate, am ajuns la apa oltului. Era normal, nu? Normal era să ajungem cu efectivele complete, dar așa... Câteva căruțe cu merinde... Câteva sute, sir. Și câțiva ostași dispăruți. Câteva mii, vreți să spuneți. Exagerez, conte, exagerez ca de obicei. Oricare ar fi până acum pierdele noastre reale, rămânem încă o forță redutabilă. Cât privește efectivele... El continuă să fie cel puțin de zece ori mai numeroase decât ale dușmanului, recunoști, nu? Dacă vă referiți doar la călăreți și arcași, da... Evident! La ce încă? Numărați la oastea valahă și munții, și pădurile, și apele, rezultatul va fi altul și mult mai exact. Da. Ce versuri îmi reciți, conte? Dintr-o dramă, sire. O dramă care se consumă sub ochii noștri. O, chiar așa? Cum aș putea numi altfel cele ce se petrec? De la Severin până aici am pierdut câteva sute de care cu provizii, câteva mii de ostași. Îmi mențin părerea, fără să ne întâlnim încă cu oastea lui Basarab, trecând doar prin păduri peste ape. Concret, domnule conte, ce vrei să-mi spui? Salvați, sire, onoarea coroanei. Retrăgându-mă? Spre Sibiu și Buda, pe vechiul drum al legiunilor romane. Să mă retrag eu? Fără să-l fi supus pe balah? fără să fi îndeplinit promisiunea făcută cavalerilor dominican din cetatea Branului? toți da dai seama ce enormități îmi propui? Hm. pierde la aș mai avea de suferit oameni și care, toate m-ar supăra mai puțin decât supărarea pe care ne ai provocat acum lumea ta. Sire, dacă te înfricoșează în atât continuarea războiului, te poți întoarce acasă. Rămân să mor, sub ochii majestății voastre. Cum vrei. Sire... Cercetașii noștri au trecut a Paoltului Și înaintează prin loviștea către Argeș și Câmpul Lung Ascultându-vă cu multă luare aminte Zic și eu ca și domniile voastre Față cu mulțimea vrășmașilor Cel mai prielnic loc de bătaie Mi se pare și mie a fi... Deasupra rucărului La posada Maria A susit? Un biet călugăr Aha. Asta e acum Dă-i un gologan de pomară, De călugăr ne ardea nu, nu, nu, nu, să poftească Să poftească de îndată Măriata ha -ha, Vă dumenește! Oarecum? Oarecum? De-a binelea chiar Fără supărare Auzi un biet călugăr La spatul capitanilor de oaste Ce să facă? Să ne citească? Mila Domnului să coboare asupra mării tale. Mulțumesc, urioase, mulțumesc. Da. Și asupra domnii tale, capitane Şendroiu. Dar e și baciu pe aici, de ce mă socotezi pe mine mai păcătos? <laughs> Păcate multe și grele apasă asupra domnii tale. Da? Ha? Și de când, mă rog? De când nu-ți mai recunoști prietenii! Tu! Tu! Tu! de iertă! Eu zic că dracu nu face mănăstiri! Păi, da, asta cei! Dacă l-a făcut pe Schitianu din capitan de oastecăluga, asta ce La <laughs> cei! Capitane, vezi cum te porți cu o față bisericească! Așa, așa, așa, Dacă te pune la canon. La canon, da, la canon cu o butie, poate de topoloveni? <laughs> fie, fie și de topoloveni, dar după posada. Posada? Ce-i asta? Posada, da, prietene, e locul pe care le știu astăzi abia cei din preajma lui, dar care mâine, mâine, ne dășduim să fie știut de toată lumea. E locul unde bărbăția va trebui să îngenunche trufia, unde, din pricina asta, alături de cei răi, vor coborâ în moarte și mulți dintre cei buni. Am înțeles, Doamne. Acolo ne vom bate. Acolo. Prea bine. Odată și odată tot trebuia să ne călătorim. În ticne ori la bătaie, cu cinste să fie. E, tătarul, ce face, ce gândare? Tătaru, ce să facă? S-a tras în crim, la iarnă. Și în așezările lui, prin câte ai trecut, nu ai deslușit niciun de ridicări de vâste. Niciun de Mariata. Ta. E. Iernat, zici. Întocmai la căldura vetrelor cu soațele și robi, Bea cu mâs. Cu mâs? Ce e? Lapte de iapă înnăcrit. Bea <gri> da cu mâs așadar și spune fel de fel de istorie. Ce istorie? Așa cum se poveste și pe aici. Cu zmei, cu vitești, cu fete frumoase. Una mai ales am ascultat-o și eu de mai multe ori. Că o știau toți, și cei din stepă, și cei de peste mare. E cu un rob, valah. Cu un rob de pe noi? Da, de ce te minunezi? Pot să istorisesc, Maria, da. Dacă o istorisesc, Măriada? Dacă s-o coți că-i potrivită. Știu și eu, ascultați și domniile voastre. Ci odată de mult și nu prea, un rob valah a scăpat de primești de apelor pe însuși fiul Hanului. Drept aceea, slăvitul lui părinte, zice, se l-a chemat pe rob la dânsul și l-a întrebat. Cu ce să-ți răsplătesc fapta omului? Spune, mărinimia mea e fără margini și pot să-ți îndeplinesc oricare dorință. Să mă lași, mărite Han, să mă întorc la casa mea. Care casă? După câte știu n-ai primunțe aceea decât un bordei de pământ și de cetiră. Pentru mine asta e cea mai de preț casă. Lasă-mă, rogute, să mă întorc în țara mea. Țara ta? Care țară?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 Nu le-am auzit de la nimeni și nu le-am întâlnit scrise nicăieri. Poate dacă l-am întrebat pe Balac din ce carte le-a desprins. Acbar, asemenea vorbe nu se scriu în cărți, ci în inim. Așa este, slăbite, stăpâne. Drept aceea, omule, care mi-ai făcut o binefacere și m a învățat într-o clipă cât nu m-a învățat dascălul meu într-o viață, te răsplătesc după voia ta. Ești slobod să te duci unde te-or îndemna ochii și dorurile. Îți mulțumesc, Marite Han. Și pentru ca să te poți bucura pe deplin de această a mea, beiul mârza să se pregătească de drum cu o ceață de călăreți, să te întovărășască până la sălașul tău. Niciun rău să nu pătimești pe drumul întoarcerii. Asta-i povestea. Da. Frumoasă. O fi. Dai poveste. Nu? Știu și eu ce să zic. Toți cei care mi-au istorisit-o s-au jurat pentru adevărul ei. Și cred că aveau dreptate să o facă. De deci, aceea, să știți, sunt încredințat. În toamna asta, dinspre partea tătarului, nu avem mai ne teme. Și dacă să-i totuși. Nu, se va ivi la. ca prieten. Hm. Ca prieten, e bine? Mai ales când duci lipsă de așa ceva Ce sunt semnele A, Duci lipsă de prieteni? Ia ascultă! Eu ascult, dar... spune Radulev. Maria ta, înainte de a se trage în de pe măgura și de pe și meșteșugarii lor cu starostele lor, Vasilea lui Drăgușanu, primet domniei de care încărcate cu șube și cojace pentru asta țării. Aha, oh, 20. Eh, Când auzi arcași și călăriții... Tot atâtea care pline cu încălțări. Primet meșteșugarii din tabaș cu starostele petrei, lui Nița, merind de neguțătorii. Dar o fi Fără nicio dorință de plată. Ah. Îi trimit toate acestea ca unii care nu mai pot ține să-mi brațul la care îl mănuiesc acum în slujba domniei și a țării. Ce-n Mai spui că duci lipse de prieteni? De la Severin și până la hotarul Hanului toți, toți gândesc potrivă și ne sunt prieteni. Așa cum prietenii sunt munții, cotri și apele. Acum nu mai cutez, doamne. De nu mai cutez, capitane. Doamne, doamne. Doamna. Pentru a doua oară trec pragul acestei odăi neîngăduite mie, cu credința că și acum, ceea ce am a vă spun, este mai presus decât obiceiul. Doamnă... Plec. Plec cu femeile de curte și slujitorii la nămăiești. Pater Laurențiu încuvințează? Mănăstirea e de-a noastră. Încuvințarea lui nu mi este de trebuință. Iar de nu I-am îngăduit să plece undeva voi, ca unul care nu mai este de-o lege cu mine. Ceea ce că... că eu nu mă pot pleca decât legii țării și domnului ei. Fiindcă, înțeles am abia acum că, în ceasul de cumpănă, legea pământului acestuia este legea celor drepți și buni. Cinstită, doamne. Plec, lăsându-vă cele câteva podoabe și juvaiericale pe care le am, să le preschimbați în scuturi și paloșii. Maria ta, acum nu mai dau doi bani pe pielea rigai, Carol! Cancelat. Da, sire. Contele de Zolio, a rămas cumva în urmă? Îmi pare că Aici nu. Scuze-mă, <laughs> nu te vedeam. Sunt permanent în preajma majesteții voastre. După cum v-am încredințat că voi fi de la începutul ostilităților. Cu aceleași temeri, Cu aceleași din nefericire. Totuși... Și nu-mi rușine să le recunosc. Totuși... nu mai ai motive. În cetatea Argesului am incendiat, o când pulungul l-am pustit. Cu ce pierderi! Minime! Și acum ne îndreptăm spre Bran. Cât spuneai că mai avem până acolo, domnule, Cancelar? Aproximativ trei ore, Sire. Ai auzit, Conte? Am auzit, Sire. Ei bine, nici vestea asta pe fundalul de liniște și de frumusețe al peisajului. Nu reușește să te liniștească? Poate să fie și liniștea dinainte furtunii, Sire. O, oh, oh, oh, oh. de la Severin încă tot aud vorba asta. Nu mă mai sperie. Acum sunt deasupra rucărului. Ce-s de plin lămurit? Basarab n-are niciun fel de oaste. Dacă ar fi avut... Majestate? Ce este tine? Avangarda s-a oprit, Sire, oprind implicit marșul oștivii. Fără ordin? Drumul este barat, Sire. Arcașii nu mai pot înainta. Nu mai pot? Aud pentru prima oară vorba asta. Dacă nu mai pot arca și să atace călăreții. Îmi permit să atrag atenția majestății voastre? Îți permiți cam multe, domnule ofițer? Să atace călăreții? Prea bine, sire. Domnule Cancelar! Asculți, transmite Transmiteți tuturor ofițerilor ordinele de rigoare. Cornim și noi! Conte! Bucurete! Se pare că Basarab îndrăznește, în sfârșit, să se lupte! s-a în din față, țin, doamne. Mm, trei zile să țină ținut tot atâtea nopți ar Arcașe mai au săgeți, cât să ajungă pentru toți vrășmașii. Mm -hmm. că mulți mai sunt, doamne. Noroc că ne mai ajută și craiu și mai puțini. Așa e, când am văzut Novala călărimi ungurești în trecătoare, nu mi venea să cred Să-și plăpădească el atâta pedescrime de a lui. Maria ta. Ce era drum? Capitanul schitean nu treaba. Se aștepte cel furnică falmere s-a și chiar la Şendroyu. Mâine evident vine rândul. Așa mi să spun. Astăzi grija lui cea mai mare e să nu scape niciun bolovan întregătoare, nici un buștan, să nu se dezvăluie nicicum. Prea bine să stea locului în vârful stâncilor. Mm -mm. Cancelar. Cele trei ore s-au făcut 12, și noi tot aici suntem. Mai ai dezamăgit? Vă aduc totuși o veste bună. O! Oh, Talebardierii au forțat întăritura din față. O primă victorie, de. Deci. Așa cred. Și-au mai degajat astfel trecătoarea. Excelent! Să ne folosim de acest succes și să-i sprijinim pe brai alebardieri cu toată puterea armatei. Atacăm! ai văzut bațule ai văzut am văzut unde a mușcat nada în tocmai arcașii tăi s-au tras toți la cea a doua toți ce au mai rămas acolo se te țină fânt la funda cădrenu firadule oricum că măriada semnul lui nu să pornească și căpitanul se întroi mâine a și ce aștepta două luni să mai aștepte câteva e negreșit astea îi se par mai lungi mi închibui Treamă-ţi straniu, Sire. Pădurea! Conte pădurea! Fără să bate vântul? Sire! Sire, atenție. Sire, pădurea! Ce? Cade! Cade peste noi, Sire! așa schitene! Așa! Nu te-au furnicat degeaba palmele! Friata! Ei! Capitanul Paci, cei îngătuinta să-și tragă arcașul acela cealaltă în Vieții oameni să-și tragă, spunându-i însă că asta e cea din urmă. așa schitene! Așa! Pentru numele Lui Dumnezeu, ordonați retragerea! Retragerea? Aici am ajuns de zire, vă conjur! Și onoarea! Onoarea coroanei! Apărați pe purtătorul Isire! Purtătorul nu În sfârșit, să te ascult, Cote! Aha! Acută-i știu că... Radule! Capitanul Șendroiu, este slopot să pornească întregătoare! Tot acum! Da! Line! Sire! Sire! Line! putință! Line! Line! Line! Line! Line! Line! Line! Line! Line! Line! Line! Line! Că Radule, Vești mai tânăr și a mai buni. Ce pâlc de oaste e lui Sendroiu? Iată, sunt tătarii! Ce te-ai înfricoșat? Călăretului întâi n-are streac Acum vin ca prieteni, Radule, mai să vezi. Și nu m-aș mira de fel să-i călăuzească ca încoace. Însuși varlacul din poveste, cel care mai presnit de toate de hanului de tărăsc, a pretuit bordeul de pământ și de cetina din munții aceștia. Iertuți tot. Să-l văd pe majestarea Sire! Sire! Sire, îngăduiți-mi mie, nevrednicul! Ce să-ți mai îngădui, tinere? Sire, dați-mi calul și mantia albă! În genunchi, mă rog, dați-mi calul, Sire! asta e așadar ultima soluție? Ultima speranță, Sire! Nobile, desideri de le-i bine merita. Ce e, Radule? Domniile lor, capitanei de s-au înfățișat după poruncă. Să poftească. Să trăiești, Maria Să trăiești, trăiești, trăiești într-un mulți, să, ani, trăiești într mulți să trăiești și voi, dragii mei, și să vă fie brațul întotdeauna cum v-a fost în zilele din urmă. Maria, Maria ta. Ta. O, Vă văd chipurile luminate de bucurie izbânzii și voi să mă bucur și eu deopotrivă. Așa e și drept, doamne. E drept, dar iată, eu nu pot. Cum, așa. cum așa, Nu pot. Înainte de a aminti domnilor voastre că alături de noi și mai cu bărbăție decât noi Au biruit cei care au rămas la posada Arcașii domnii tare, Constantin al lui Baciu Călăritii domniei tare, capitanii Ion al lui Șendroiu cei slobos, moșnenii tăi schitene stăie prețul izbânzii, Maria ta Știu, Șendroiule, dar e preț scump și el, iată îmi umbrește lumina bucuriei de astăzi. Maria ta, noi toți aceștia am fost alături de și când au mers pe rând la moarte. Unul n-a dat înapoi și unul nu s-a plâns. Zic să nu-i plângem nici noi, fiindcă vitejii nu trebuie să plânși. Poate că ai dreptate, capitane, poate. Dacă prețul acestei zbânzi e scump, or nu, vor cumpăni mai bine cei care vor veni după noi. Pentru că, de fapt, pentru ei... Pentru urmașii noștri am luptat și am biruit și am murit noi. Drept ai greit, Mariata. De aceea zic să închinăm acum un pocal Așa este. spre cinstit aducerea mintea celor care nu mai sunt și pentru sănătatea celor care au rămas. Într-o ani, dragii mei. Într-o mulți... Într Într Maria ta. Ta. Și tot acum poate s-ar cuveni ca diacul Patraulea să-mi scrie în hronic toate câte le-am făcut și le-am spus. E, chiar el nu o să poată. O să le scrie în schimb în lui Culița lui Gheorghe. dar cum asta? S-a prăpădit cumva? Nu, nu, nu. Mi-a cerut îngăduința să meargă pentru vreo câteva zile în loviștea pentru un lucru de mare însemnătate. Ce treburi poate să aibă patraula prin părțile acelea? Și încă de mare însemnătat. Păi, de pildă, să se însoare. Oh! Atunci eu zic: "În un pocal în cinstea lui și au rumășilor care or să vină." Ați ascultat Voivodul Posadei, scenariu radiofonic de Mihai Gemâneanu, Au interpretat Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Ileana Ionescu, Aurelă Rogalski, Constantin Dinulescu, Emil Hosu, Emil Liptac, Eugenia Bosânceanu, Monica Ghiuță, Jean Reder, Nicolae Lucian Botez, Constantin Brezeanu, Sandu Sticlaru, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Sergiu Demetriad, Corado Negreanu, Mircea Bașta, Cornel Gârbea și alții.